Таумі звеліла дати в пресу повідомлення. Вчорашній інцидент біля її будинку був звичайним розіграшем, такою собі безновинною витікою. І якщо декого він, судячи з повідомлень телеканалів, епатував, то що ж, це лише свідчить – розіграш вдався. Тим гірше для журналістів, котрі не змогли це розпізнати. Дружба з міс Іветою просто відновлена, от і все. Тепер вони з Іветою сиділи в кабінеті Донні, як називала Таумі Річардсона за його другим ім'ям. Донні був високим, піджаристим, худим, здатним от-от, як здавалося, скластись надвоє. Груда шевелюра в запалі штуки, гострий ніс, очі боравчики робили його схожим водночас на лиса, котрий винюхує здобич, і на змія в засаді, що цю здобач підстерігає. Він був схожий на клоуна, що готовий виступити на манежі, варто лише одягти на голову ковпака, а на носа Довгу накладну, скулькою на кінці, і на актора, котрий щойно невдало відіграв роль Гамлета. Однак та знала, за цією зовнішністю криється гострий розум, уміння аналізувати будь-яку ситуацію і розкладати заплутану психологічну колізію. Доні був здатен знайти в темряві людської психіки саме ту нитку, за яку треба потягти, аби перед пацієнтом раптом спалахнуло світло. Та омі чесно виклала йому все, що знала про події останнього часу, які сталися з нею та Іветою. Від їхнього конфлікту до вчорашньої дивної прес-конференції і ще деннішим бажанням Івети служити їй, бути рабою і світанковим проклинанням подруги, коли та спочатку нічого не пам'ятала, а потім наче подвійно прокинулась такою самою, як була колись». Не обминула вона і своїх таких дивних почувань цієї ночі. Безсоння, тривоги, бажання шукати прихистку в когось далекого і невідомого, потребу спілкування, коли завалось от-от хтось зайде до кімнати, небажане якого слід боятися, ледве вона перестане говорити. Єдинні, загадкові слова Маріонелли про ніж, що виростає з помсти і ненависті. «Гіпноз?» – спитала вона, закінчивши. «Якщо так, то хто? Чи те, що зі мною було... Звичайні невротичні прояви. Ви ж знаєте, я таки психопатка. Річардсон слухав уважно її розповідь. Це Таомі бачила, бо як вона закінчила, наче поринув у транс. Погляд його став геть відсутнім, і він подумки відлетів кудись далеко. У відповідь на здивований погляд Івети Таомі замахала рукою і заперечливо похитала головою Не заважай, Донні неодмінно зараз знайде вихід. Він вирушив до нього своїм, тільки йому одному відомим шляхом. Відсутність Річардсона була довгою. Дуже довгою. Стрілка старовинного годинника, прикрашеного двома химерними фігурками птахозвірів, встигла пройти дві поділки. Але наче прокинувшись через 10 хвилин, Джеймі Дональд Річардсон сказав, що пояснити все, що відбулося, лише гіпнозом було б надто просто. «Коли у вас виникло бажання провести цю прес-конференцію, міс Іветто?» – спитав він. «Здається, чотири дні тому», – відповіла Іветта. «Хоча бажання помиритися з Таумі виникло значно раніше, та я не знала, як це зробити. Коли відверто, то я чекала якихось кроків з твого боку, Люба таумі. Коли ж я зрозуміла, що їх, напевно, не буде, в мене стала наростати незрозуміла тривога. Так, тривога, а за нею почуття вини». Я картала себе за те, що одягла того вечора те прокляте плаття. Відчуття вини стало наростати, як лавина. Більше того, з'явилося інше відчуття, що з тобою от-от має статися щось непоправне. І щоб порятувати тебе, я можу лише одним способом. Вибач, але мушу сказати правду, зарізавши тебе. Це було схоже на справжнє божевілля». Ніж, ніж помсти!» – простогнала Таомі. «Що?» – Івета вигукнула це перелякано. «Розповідайте далі», – звалив Річардсон. Івета сказала, що ці відчуття й бажання зникли раптово, які з'явилися. Лишилося одне – помиритись з Таумі. Але неодмінно не само, а у присутності інших. Хтось наче шептав їй, що інакше примирення не буде. Тому вона й розповсюдила те повідомлення – а вже те, що сталося з нею на прес-конференції, майже зовсім не пам'ятала. Коли вона вийшла з машини, її наче оповив густий туман. Цього разу ледве Євета закінчила розповідь, Річардсон сказав, що вплив на їхню психіку безумовно є. Але не це головне. У нього сильна підозра, що обоє любих дівчат стали об'єктами якоїсь незрозумілої гри. Він боїться, то лише прелюдіє до чогось більшого і, можливо, небезпечнішого – для них обох, а можливо тільки для однієї з них, а друга лише будуть, буде чи була статистом у цій задуманій грі. «Ви, люди, публічні, надто публічні», – продовжив Донні Річардсон. «Тому я не питаю, хто це міг зробити, чи ще щось зробить. Тих, хто може бути під підозрою, багато, і все ж». Він значливо підняв казівний палець. «Швидше за все, ми навряд чи звернули б на зловмисника увагу. Тут щось інше. Скажемо так, нетрадиційне. Підступи конкурентів серед моделей чи акул модельного бізнесу, отже, мало ймовірні?» – спитала Тагумі. «Так, моя розумна дівчинко» усміхнувся, хоч і явно сумовито, психоаналітик. І він ще розпитав про їхні відчуття. «Вчора, під час цієї злощасної прес-конференції, вночі й сьогодні, Іветта розповіла, як працювала до знемоги, маючи посуд і підлогу. Притому робила все так, ніби це стало сенсом її життя. З тим геть з незможена впала на підлогу, десь заснула». Їй було душно, спекотно, тому скинула себе геть усе. Більше того, одяг здавався я веті, брудним, брадким, і вона вирішила його позбутися. Синдром Майцхеймена, пробормотів Річардсон. Потім коротко пояснив, що є таке психічне захворювання. Суть його в короткочасному переході до невластивого конкретному психотипу людини, психічного стану. Людина з цим синдромом на короткий час, мовби, стає іншою. Робить те, що для неї зовсім не характерне. Але йому в усьому ще треба розібратись. Поки що ж він радить їм триматись якийсь час подалі одна від одної. А ще під час усіляких тусовок спостерігати, чи присутні люди, котрих ви особисто не знаєте, але вже десь бачили. Річардсон тепло попрощався з пацієнтками. Про себе відзначив, що під час розмови йому чомусь було досить тривожно, а під кінець навіть дуже тривожно. Ця тривога стукала в його мозок, застерігала від чогось. Але від чого? Раптом він згадав обід в одному з нью-йоркських ресторанів з видавцем популярного журналу Стенлі Кройбергом. Той ніби, між іншим, повідомив про загибель свого співробітника, самогубство Натана Роуза, який викинувся з вікна нью-йоркського хмарочоса. Кройберг натякнув, що Роуз займався збором матеріалів. Збором матеріалів про Протаумі Рембел. Смерть Роуза його редактор назвав загадковою. Ще питав, чи не міг хто підштовхнути Натана до самогубства. Скажімо, вбити у свідомість таку ідею.